și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-108. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 36 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Verset pe care îl vom citi în curând, după ce mai întâi ascultăm pe preotul Trifa istorisindu ne o întâmplare care a avut loc ocazia unei vizite de-a Dumnealui în China. Subtitrul O mamă și fica ei s-au întors la Domnul, ascultăm următoarele. Când eram în China, a venit la mine o femeie și mă întrebat cum ar putea câștiga pentru Domnul Isus pe mama ei, care era o budistă convinsă, și pentru care se ruga ani de zile, a care inimă se împietrea tot mai mult din zi în zi, în loc să dea ceva semne de întoarcere la Domnul. Am privit fața interlocutoarei mele și am văzut pe ea unele trăsături de asprime și rezistență. Precaut, i-am pus unele întrebări. Ea, cu ochii în lacrimi, spunea. Dumnezeu este nedrept. El nu mă tratează cu dreptate. Altor mamele trăiesc toți copiii, iar eu am pierdut pe cei cinci ai mei unul după altul. Cel din urmă a murit acum o lună. Dumnezeu nu este drept. Câteva minute am prins împreună. Apoi am vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Din dragoste Dumnezeu îi dăruise cinci băieți și tot din dragoste îi luase înapoi acasă la el. Încetul cu încetul, rădăcinele credinței din această femeie firavă au început să cuprindă stânca durerii din viața ei și se-nfipseră adânc în această realitate veșnică și anume, Dumnezeu este dragoste. Pacea și bucuria se revărsară în inima ei. A doua zi, bătrâna ei, mamă, veni să o vadă. Ce s-a întâmplat cu tine, draga mea?" o întrebăia pe fica ei. Nu te a mai văzut niciodată cu o față atât de fericită." Atunci, fica îi povesti revolta ei împotriva lui Dumnezeu, precum și reconvertirea ei. De atunci, bătrâna mamă a primit să asculte cuvântul Evangheliei și câteva săptămâni mai târziu i-a -a primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor. Iar ca încheiere acestei povestiri, preotul Trifa citează versetul de la 1 Ioan 4, versetul 8, care spune Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Pentru salvarea neamului omenesc, Domnul Dumnezeu a trebuit să plătească un peț mare, neînțeles de mare pentru mintea noastră, și a golit tot cerul, trimițând pe Domnul Isus Hristos aici pe pământ, împreună cu armatele de îngeri care l-au sprijinit, ba încă el însuși a venit, după cum scrie la Corinteni, și Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Iată ce mare preț a plătit pentru noi, ca să putem găsi noi înapoi fericirea. La rândul nostru, noi toți cei care suntem răscumplați cu un preț atât de mare, suntem chemați să punem și noi prețuri, mult mai mici, nici nu se compară cu ce a pus el, dar suntem chemați să dăm totuși niște prețuri care, oricât sunt de mici, nouă ne par mari de multe ori. Trebuie să recunoaștem și acest adevăr. Iată în istorisirea aceasta, o fică întoarsă la domnul care se ruga insistent pentru mântuirea mamei ei Fică, chemată de Domnul ca lângă prețul Domnului Isus să-l pună pe al ei și anume, Domnul să ia înapoi cinci băieți pe care îi dăduse. Preț mare, foarte mare. Degeaba încercăm noi să-l cântărim și să-l măsurăm noi cei care n-am trecut pe aici. Și totuși, în final, reușește să se împace cu gândul acesta, îl slăvește pe Dumnezeu pentru lucrarea minunată, iar rezultatul nu întârzie să vină. De-a doua zi deja de când mama ei a văzut-o schimbată, a primit să-i se vorbească despre Domnul Iisus, ca în curs de câteva săptămâni să-L primească și ea ca Domn și Mântuitor al vieții ei personale. Iată, iubiți ascultători, unul din explicațiile multor împrejurări grele prin care suntem chemați în viață, rostul lor este bine stabilit înaintea lui Dumnezeu, sunt trimise peste noi, ca reacționând diferit față de lumea cealaltă din jur, să stârnim întrebări în inimile lor, întrebări al căror răspuns va fi Domnul Isus și în final ei îl vor primi pe Domnul Isus Hristos. Problema se pune cum privim noi împrejurările și încercările prin care ne trece Dumnezeu prin viață. Iată o mare încurajare și un îndemn destul de puternic să primim cu mulțumire tot ce Îngăduiește Dumnezeu să vină peste noi Pentru că toate au ca scop slăvirea numelui Său Și dacă lângă prețul nespus de mare pus de Dumnezeu pentru noi Vom pune și noi pe ale noastre În cer ne vom bucura de rodul suferințelor noastre După cum Domnului să se bucură de rodul suferințelor Lui Avându-ne pe noi de partea Sa Doamne Tată Cerești, te rugăm să și mesajul care ne stă înainte Ajutându-ne să înțelegem că tot ceea ce să vină peste noi are ca scop binecuvântarea a noastră și a celor din jurul nostru Spre slava ta și bucuria noastră a tuturora, amin Suntem duși și clătinați, furciumați de-a lumii val Vin și zile sumbră, care îmi senim să schimb Curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi și abia atunci pricepe vom de plin Dumnezeu de ce a lăsat atât chin. Până atunci avem o nădejde tare și puternică să primim tot ceea ce vine peste noi, știind că dacă El ne contabilizează până și firele de păr din capul nostru, nici unul nu cade fără știrea și voia Lui, știind că împreună cu Domnul Iisus ne va da toate lucrurile așa cum spune la romani, Știind că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, întemeiați puternic pe aceste cuvinte și plin de nădejde și încurajare de acestea, vom primi din partea Domnului tot ce vine și vom merge din biruință în biruință prin puterea și harul Duhului Său cel Sfânt. Iubiți ascultători, vom deschide acum lecțiunea noastră așa cum am spus cu versetul 36 de la Evanghelia după Ioan capitolul 8, verset care sună în felul următor. Deci dacă fiul vă face slobozi veți fi cu adevărat slobozi Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus sunt adresate iudeilor care se lăudau că ei nu sunt robi nimănui deși erau robi romanilor după cum se știe foarte bine erau robi spiritului de partidă în care trăiau erau robi lui Satan dar ei se lăudau că nu sunt robi nimănui Domnul Isus îi atenționează aici că numai dacă Fiul îi face slobozi, vor fi cu adevărat slobozi. Adevărata lucrarea Domnului Isus într-o inimă se cunoaște în primul rând prin eliberarea, prin izbăvirea pe care o face. Omul este izbăvit de Duhul Legii, de Duhul fără de legii, de Duhurile despărțitoare de Dumnezeu, Duhul de naționalism, confesionalism și trepte sociale și eliberare de orice Duh străin, fața de Duhul lui Hristos. Fiul, adică Domnul Isus Hristos, aduce o slobozenie, o liberare desăvârșită încă de la începutul lucrării sale în inima omului. Nașterea din nou îi dă o viață nouă, fără nicio urmă din viața veche. Cele vechi, toate, și bune și rele, s-au dus, așa scrie la 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 17. Omul care spune că este credincios Domnului Isus, dar nu se vede în el slobozenia adevărată, nu trebuie crezut. Lucrarea de eliberare a Fiului Lui Dumnezeu nu poate fi acoperită. Ea se vede limpede de la mari depărtări. Spune aici Domnul Isus: Fiul vă face slobozi. Încă un gând duhovnicesc. Starea de fiu născut din Dumnezeu te izbăvește de starea de rob al păcatului și al morții? Și te strămută în împărăția dragostei lui Dumnezeu, împărăție fără garduri și ziduri despărțitoare, ziduri atât de multe și felurite aici în împărăția lumii păcatului. Oriunde sunt ziduri și garduri, nu este împărăția lui Dumnezeu, pentru că ea este împărăția păcii și a libertății plină de fii, nu de robi. cuvânta fi tu, Doamnei Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, căci prin întuparea ta ca om, ne-ai făcut pe noi, robii păcatului, să devenim fii ai Lui Dumnezeu, liberi și moștenitori ai împărăției tale sfinte. Amin. În versetul următor, la versetul 37, Domnul Isus le spune mai departe. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Dumnezeu este Duh așa arată la Ioan 4,24, și ceea ce caută El la noi mai întâi este partea duhovnicească. Se uită dacă suntem născuți din nou prin Duhul Sfânt, dacă umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt, dacă facem lucrurile Duhului Sfânt, dacă mărturisim numele Domnului Iisus prin Duhul, dacă omorâm tot ce este firesc în noi prin Duhul. Dacă partea duhovnicească este ceea ce trebuie să fie, Așa cum o vrea Dumnezeu, atunci și partea fizică, adică este vorba despre carne, din noi este la locul unde vrea Dumnezeu să fie. Dacă nu este așa, Dumnezeu nu ia în considerație trupul nostru. Iudeii de odinioară se lăudau cu obârșia lor trupească, suntem sămânța lui Avram. Și Domnul Isus le-a spus, știu că sunteți sămânța lui Avram. Dar eu nu mă uit la trupul lui Avram care se trage din Adam cel căzut, ci mă uit la Duhul lui Avram, Duh supus lui Dumnezeu prin credință ascultătoare. Ori voi nu aveți acest Duh al lui Abraham, pentru că acesta nu se moștenește, ci îl capătă orice om care crede și ascultă pe Dumnezeu în mod personal și care ca rod al ascultării, Trăiește cum a trăit Avram, adică împlinește faptele de ascultare. Dragul meu, ascultător, tu ai Duhul înnoit prin credința în Domnul Isus. Când este vorba de mântuire și de lucrare pe ogorul Evangheliei, Dumnezeu privește numai la Duhul tău. Ești bun sau rău după cum îți este Duhul, adică omul din lăuntru. Niciun om firesc nu este primit în lăuntrul templului duhovnicesc, în casa lui Dumnezeu cea vie, ca să facă slujba acolo. Să știm bine acest adevăr. În versetul acesta Domnul Isus le spune, căutați să mă omărâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Cuvântul Domnului Isus este sămânța vieții celei noi, din Dumnezeu, iar inima omului este ogorul care primește sau nu primește această sămânță. În urma primirii, în urma pătrunderii acestei semințe în inimă, răsare o viață nouă, viață din Dumnezeu, care are felul de a fi al lui Dumnezeu, are chipul lui Dumnezeu în om. Numai cei născuți din nou, prin pătrunderea cuvântului în inimă, sunt copii și prietenii lui Dumnezeu. Cei care au numai nașterea firească sunt vrăjmașii lui Dumnezeu pentru că niciunul din cei născuți în păcat nu poate iubi pe Dumnezeu și lucrările lui sfinte. Trebuie naștere din nou și aceasta este cu putință numai prin pătrunderea conștientă a seminței cuvântului lui Dumnezeu în inimă. Cine este născut din cuvântul adevărului lui Dumnezeu dovedește acest lucru printr-o supunere și ascultare desăvârșită de tot cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Cine nu vrea să asculte tot cuvântul Lui Dumnezeu, ca și iudeii de odinioară, caută să omoare pe Domnul Isus, felul Lui de a fi în toată activitatea lor religioasă. Orice modificare și interpretare tendențioasă a cuvântului scris al Lui Dumnezeu este o lovitură dată adevărului este o tentativă de ucidere a Domnului Isus. Orice neascultare de acest sfânt cuvânt este o privire dușmănoasă îndreptată spre autorul cuvântului. A fi pătruns de cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă să-l știi numai ca literă, ci să trăiești în Duhul lui, în cele mai mici lucruri și tot timpul. În lume sunt două feluri de oameni. Pentru Hristos pentru împlinirea cuvântului său și contra lui Hristos, anticriști, adică împotriva cuvântului său, a planului său, a felului său de a fi. A fi contra lui Hristos nu înseamnă numai lupta pe față împotriva lui. E de ajuns numai să te împotrivești cuvântului său și felului său de a fi. Repetăm mereu felul de a fi al Domnului Sus, pentru că aici dă diavolul lovitura cea mai grea. Căutați să mă omorâți, spune Domnul Isus, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Iubiților, să nu trecem ușor peste aceste cuvinte, ci să ne cercetăm adânc ca să nu ne pomenim în rândurile vrăjmașilor scumpului nostru mântuitor. În versetul 38, Domnul Isus le spune, Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, trebuie să vezi ce face Dumnezeu, să auzi ce spune El, și apoi să vorbești și să lucrezi în tocmai. Duhul Sfânt pe care ți l-a dat atunci când te-ai născut din nou, te pune în starea aceasta și îți dă lumina lui negreșelnică. Domnul Isus, fiind de o fire cu tatăl, cunoștea lucrurile și planurile tatălui, auzea necurmat glasul tatălui și tot ce făcea El ca fiu. Își avea izvorul în tatăl în felul lui de a fi El nu lucra și nu vorbea stăpânit de un duh naționalist sau confesionalist, de un duh religios, nici de interese pământești, nici de slavă de șartă, așa cum erau iudei cu care vorbea Mântuitorul nostru, fiind fiul lui Dumnezeu, era ca Dumnezeu, nepărtinitor și deasupra tuturor despărțirilor și rânduielilor de pe pământ el s-a născut cu trupul în mijlocul unui popor, dar nu era stăpânit de duhul și țelul acelui popor, ci el trăia și lucra pentru mântuirea tuturor păcătoșilor. Dar fiii lui Dumnezeu de astăzi, care sunt născuți cu trupul printre popoarele și religiilor lumii, să aibă ei oare altă stare decât cea a fiului lui Dumnezeu? Faptele te arată al cui ești, nu vorbele. Faptele sunt cele mai încăpățânate argumente. Cine gândește ajunge la adevăr și nu se mai teme de oameni. Zice fericitul Augustin astfel. Cel născut din Dumnezeu, chiar dacă slujește, e liber. Cel nenăscut din Dumnezeu, adică omul rău, chiar dacă împărățește, tot rob este. Și pe deasupra e un rob care nu are numai un singur stăpân ci atâția stăpâni câte vicii și păcate are. Cel care nu este fiul lui Dumnezeu nu poate fi ca Dumnezeu chiar dacă este un om foarte religios și imită uneori pe Dumnezeu. Nu are însă în el duhul statorniciei în felul de a fi al lui Dumnezeu, ci trece repede în hotarul de unde este el de fapt, adică rob al duhului de partidă, Rob al neamului pământesc, rob al tradiției, al legii și rob al fără de legii. Eu spun ce am văzut la tatăl meu, a zice aici Domnul Iisus, și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Câinele latră pentru că așa este soiul lui, privighetoarea cântă pentru că așa este felul ei, nu o să latre niciodată privighetoarea și nu o să cânte niciodată câinele, așa este și cu oamenii. Unii sunt născuți din nou din Dumnezeu și vorbesc și lucrează la fel ca Dumnezeu, adică unesc sufletele în adevăr și în dragoste. Alții nu sunt născuți din Dumnezeu, deci au catată pe diavolul și fac faptele lui, adică despart sufletele de centru de trupul lui Hristos, fie prin lege, fie prin fără de lege, fie prin necredință fie prin credință falsă, fie prin tot felul de partide și de culte religioase, aceștia sunt fii satanei care lucrează la despărțiri, la împărțiri, pe când fiii lui Dumnezeu lucresc la a fi una în Hristos, așa cum el însuși s-a rugat cu foc înainte de a părăsi pământul. Pe diavolul îl interesează ținta ajunsă, nu căile care duc spre ea, de aceea, el se folosește când de cuvântul lui Dumnezeu, sucid după cum îi place lui, când se declară vrăjmașa lui pe față. Numai să-și atingă țelul, să împartă oamenii în mai multe. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul următor, 39, iudeii aceștia au fost foarte revoltați împotriva Domnului Isus. Se ascultăm acum. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Isus le-a zis... Dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avraam. Știți, foarte respingător este lăudărosul și încrezutul. Păcătosul care se laudă că este neprihănit, își taie puntea spre mântuire și îmbracă peste hainele lui murdare o manta și mai murdară, dăruită de satana, care este izvorul tuturor spurcăciunilor. Când zici că ești liber, dar toți ceilalți te văd întemnițat. Nu este vorba ta izvorută dintr-o stare de nebunie? Când zici că ai credința cea bună, dar tu ești robul păcatului și al unei vieți lumești, nu te consideră toți nebun? Pentru că adevărata credință te mută din împărăția lumii păcatului în împărăția sfințeniei și a dragostei lui Dumnezeu. Când zici că ești copilul lui Dumnezeu, că ești născut din nou, dar tu nu semeni cu Dumnezeu, nu ai felul lui de a fi și nu faci lucrările lui Dumnezeu, cum le face el. Nu ești tu un mare mincinos și nu te socotești toți un nebun? Iudeii de odinioară ziceau că sunt copii ai lui Avram, dar viața lor nu se măra nici pe departe cu viața lui Avram, așa cum nu seamănă lumina cu întunericul. Nu vorbele, ci faptele tale te arată cine ești și ce credință ai. Pentru că obârșia și credința ta sunt rădăcina din care cresc faptele tale, bune sau rele. Ce se naște din pisică, și ți mănâncă, zice proverbul. Tu poți să zici că ai pe Dumnezeu ca tată, dar dacă urăști pe fratele tău, această starea ta îți arată adevăratul tată, adevărata obârșie, adică pe diavolul. Așa ni se arată la Ioan 8,44, verset la care vom să simt curând. Și în privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este limpede și puternic. Ferice de omul care se cercetează în lumina lui și caută să apuce fără întârziere pe calea adevărului prin credință și pocăință. El va fi mântuit acum și în vecii vecilor. În versetul următor, la versetul 40, Domnul Isus le spune, deci mai întâi le arată adevărul că dacă ați fi copia lui Avram, ați face faptele lui Avram și apoi spune la versetul 40, dar acum căutați să mă omorâți, pe mine un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Ce faci tu cu Isus? Ce faci tu cu felul său de a fi dragul meu? Ce fac eu? Nu-ți pară nepotrivită întrebarea, ci mai degrabă să ne cercetăm cu toții serios și adânc. Ceea ce facem cu cuvântul lui Isus? facem cu el ca persoană, pentru că El este una cu cuvântul Său. Asculți tu tot cuvântul Său și îl împlinești așa cum este? Sau iei din el numai ce-ți convine, ce se potrivește cu gruparea din care faci parte sau cu interesele tale? Cine nu ascultă tot cuvântul lui Dumnezeu, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat cuvântul Său pentru mântuirea păcătoșilor și atât cât este scris, trebuie împlinit. El a dat cuvântul său ca să fie ascultat, nu discutat, nici pentru a face omul filozofie cu el. Neprimind cuvântul Domnului Isus, nu-l primești pe el, nu-ți place de felul lui de-a fi și de aceea vrei să scapi de el. Domnul Iisus deci le spune, căutați să mă omorâți pe mine un om care v-am spus adevărul de la Dumnezeu. Sfântul Marcu Ascetul spune așa, Adeseori cel ce spune adevărul este urât de cei fără minte, iar cel fățarnic este iubit. Dar nici una din aceste răsplăți nu ține multă vreme, căci Domnul va răsplăti fiecăruia la vremea sa exact ceea ce trebuie. V-am spus adevărul, zice Domnul Isus, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Ca să auzi adevărul de la Dumnezeu, trebuie să trăiești cu Dumnezeu în casa Lui. Adevărul mântuitor este numai adevărul lui Dumnezeu și acest adevăr în esența lui se cuprinde în Sfânta Scriptură. Tot ce spun oamenii în materie de religie alături de Sfânta Scriptură nu este adevărul și, deci, nu poate aduce alinare și mântuire sufletelor apăsate. Evanghelia este cauza mântuirii noastre, zice Sfântul Ioan Hristos Tom. ceea ce este alături de Evanghelie și Duhul Lui, este lucrarea diavolului, marele vrăjmaș al mântuirii. După moartea poetului englez Biron, s-a găsit în Biblia sa următoarea adnotație. În această preasfântă carte este descoperită taina tuturor tainelor. Fericiții între toți muritorii sunt aceia cărora Dumnezeu le-a dat harul să audă, să citească și să primească cu evlavie cuvintele acestei cărți. Dar aceia care o citesc numai pentru a pune la îndoială cuvintele ei sau a le disprețui, mai bine nu s-ar fi născut. Calea cea mai sigură de a ajunge la adevărul lui Dumnezeu este să te hotărăști pentru Dumnezeu, nu pentru o religie. Și în urma hotărârii să citești Sfânta Scriptură liber de orice prejudecăți. Domnul Iisus spune adevărul pe care l-a auzit de la Dumnezeu pentru că era curat. Și noi vom putea auzi acest adevăr de la Dumnezeu în măsura curăției noastre. Tainele adevărului se descopăr numai celor curați. Tălmăcirea tendențioasă a Bibliei este o lucrare diabolică și are drept scop împiedicarea mântuirii oamenilor. Această tălmăcire este mai periculoasă pentru mântuirea păcătoșilor decât tăgăduirea pe față a cărții lui Dumnezeu. Să nu luăm cuvintele oamenilor drept adevăr al lui Dumnezeu, dacă ele contrazic Duhul Noului Testament. Oricine ar fi acești oameni, tot oameni sunt și nu trebuie ascultați. Adevărul lui Dumnezeu să fie singurul care să ne preocupe zilnic. Și cu cât ne afundăm în Dumnezeu, printr-o trăire practică a Sfințeniei, cu atât vom înțelege mai bine adevărul lui Dumnezeu. Cu cât ne plecăm capul pe pieptul Domnului Iisus, cu atât înțelegem mai bine vorbele sale. Cu cât suntem mai aproape de soare, cu atât lumina și căldura lui ne învăluiesc mai bine. Cu atât vedem mai bine, cu atât ne încălzim mai bine și cu atât suntem mai beneficiari de binefacerile pe care ni le aduce. Iubiți ascultători! Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem parte din aceea care nu punem la îndoială cuvântului și îl citim nu pentru a-l filozofa, ci pentru a lua așa cum ne-l-a lăsat spre mântuirea noastră și a celor din jurul nostru. Iubiți ascultători, o scurtă poezie al cărei titlu este Când tu plutești pe-amele valuri, urmată de o melodie orchestrală, vor marca încheierea programului I-108 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Când tu plutești pe amele mele valuri, din mal în mal se face cale. Lumina valurilor mele sărute umbra tălpii Când tu mi călătorești pe tinsul pustiu al țarinilor mele, tot praful meu sărută urma și talpa ta,